Пріся почала так гірко плакати, що Микиту взяв жаль, і він почав її заспокоювати, сказавши, що тепер сам проводжатиме її на річку. Другого дня навечері, коли Пріся лагодилася йти по воду, Микита справді надів свій козацький через, запхнув за нього пістоль, почепив шаблю і пішов разом із жінкою. Вони йшли через садок, де ще недавно так любо женихалися. Ховаючись ввечері від білого проміння місяця під захистом кучерявої яблуні. Не забув Микита, як любо було. соромливо глянувши на чоловіка, спитала Пріся і повела очима в бік яблуні. Микита стиснув їй руку. Він добре пам'ятав усі щасливі хвилини свого першого єдиного кохання. Чи вернуться ж вони знову у ті хвилини? Чи настанеш знову спокій? Взявшися за руки, Молоді перейшли сад, вийшли на леваду і, поминувши верби, почали сходити вниз до річки. От і воно – те місце, де Микита вперше попросив у прісі напитися води, і вона причарувала його своїм поглядом. Але яка одміна! Там, де срібним дзвоном бринів понад річкою дівочий сміх та співи, тепер стояла зловісна тиша, що перебивалася тільки плачем та зітханням покривджених та ображених жінок. Пріся мовчки набрала води, а Микита підсобив її підняти відря на плечі, і обоє пішли назад. Скоро вони проминули верби і наблизилися до кущів, аж тут назустріч їм вийшов Квитцинський. Микита спалахнув. «Чого це пан тут тиняється по чужій леваді? Чи не підстерігає він тут чужої жінки, як учора?» У ті часи на шляхтичів у Польщі не було ніякого суду. Навіть саме життя хлопів було у владі шляхти. На українських же молодиць та дівчат шляхтичі звикли дивитися як на свою власність. Через те змагання Микити за честь своєї дружини здавалося Квицинським нечуваним нахабством і обурювало його. Геть з дороги, нахабний хлопе, крикнув він. Як смієш, ти вся крев ставати мені на перепоні? Він підступив ближче до прісі, бачу, Оляше відповів Микита, заступаючи жінку і виймаючи з піхов шаблю. «Бачу, що або тобі, або мені не жити на світі. Вставай до чесного бою». «З ким? З тобою?» гелузливо крикнув Хорунжий. Шляхтичеві не личить рубатися з хлопом. Хлопська смерть не на поєдинку, а на палі. І ти зараз скуштуєш, як сидіти на ній. Ей, гайдуки!» Закущів вибігло двоє дужих поляків, що були гайдуками біля Хорунжого. Він навмисне привів їх із собою, щоб силою захопити сьогодні Прісю до себе. Та не вспіли ті гайдуки підбігти до Галагана, як шляхтич уже впав на землю, простромлений у серце шаблею козака. Жахливий крик вирвався з грудей Прісі. Вона зрозуміла, що загинуло її життя. Бо загине тепер Микита. Скрикнули гайдуки. І, вихопивши піхов шаблі, почали наступати на Микиту. Три шаблі, перехрещуючись і б'ючись одна об одну, жалісно брещали, розкидаючи в темряві, блискучі іскри своєї загартованої криці. «Прісю!» – гукнув Микита. «Тікай до хати, поки я їх здержу!» Але в Прісі буяла по жилах козача кров. Вона не покинула чоловіка в пригоді, а скинувши з коромисла вдарила ним одного з гайдуків по руках і вибила в нього шаблю. В ту ж саму мить Микита зачепив другого гайдука своєю шаблею по щоці, і той з прокльонами відскочив від нього і скривавлений почав тікати. Слідом по ньому побіг і другий, покинувши свою вибиту прису з рук шаблю. Все сталося в одну мить. Прісінь чоловік був врятований від смерті. Але молода жінка розуміла, що та смерть стояла зараз за плечима її чоловіка, бо через кілька хвилин сюди мали набігти цілі натовпи поляків, і Микита буде вбитий. Ті ж думки блискавкою бігли у голові самого Микити. «Прощай, голубко, – сказав він, притуливши до себе дружину. – Я втечу і переховаюсь у крутому байраці, а потім, потім сподівайся мене разом з Хмельницьким». Пріся хотіла щось говорити, обхопила чоловіка за шею та так і зумліла. «Схаменися, Прісю! Бо обоє загинемо!» – умовляв Микита дружину. «Не впускай у серце розпуку! Бог допоможе нам знову з'єднатися!» Побачивши, що Пріся не розплющує очей, він почав трусити її, щоб довести до притомності. Тим часом з вулиці почулися голоси. Поранений гайдук підняв цілу хорух вуланів, і вони бігли до Левади. Небезпека зростала, що мить. Хапаючись, Микита поніс прісю на руках до кущів бузини, що росли зараз за межею саду. Тут нарешті вона розплющила очі й прочуняла. «Прощай, мила, тікай до матері, та не жури себе, а сподівайся мене разом з волею». Ще раз розпрощався з дружиною Микита. Бріся почула любий голос і зрозуміла, що чоловікові треба скоріше рятуватись. Вона поцілувала його останнє, кинулася в сад і зникла за кущами. Зник за кущами й козак. Поки гайдуки разом з уланами розшукували в темряві тіло Хорунжого та Шаблю товариша, Микита садками та городами, перелазячи через стени та перестрибуючи рівчаки, прямував до того місця на росі, де був Брід, і, перебігши там за річку, зник у темряві гаю. Проте він був певний, що поляки будуть його доганяти і найпильніше розшукувати, і через те, не спиняючись, пішов гаєм понадросю, поспішаючи, щоб досвіта дійти до крутого байраку. Околиці свого рідного міста Микита знав як свою долоню, і через те, не вважаючи на темряву, він ішов хутко, обминаючи розкидані понадросю хутори. Відійшовши півмилі від Корсуня в бік Стеблева, козак наблизився до росі, де знав Брід, і там знов перейшов на Корсунський бік річки. Тут, на півмилі від берега, лісу не було. І Микита, щоб не виявити себе, пішов балкою, обережно прислухаючись і ховаючись попід кручами. Скільки разів козакові вчувалося тупотіння коней, і тоді він припадав ухом до землі і прислухався – один раз тупотіння коней почулося зовсім виразно, що далі ближчало. Микита опинився в небезпеці, але, на щастя, недалеко від нього надкручею був терник. І козак уліз у саму середину кущів, не вважаючи на те, що гострі шпички рвали на ньому не тільки одежу, а навіть саме тіло. Тупотіння коней зовсім наблизилось і завмерло біля тернику. Вершники спинилися, і Микита почув розмову трьох поляків. Де ж його поночі знайдеш? говорив один з вершників. Може, він отут сидить у тернику, а як його дістанеш? Тільки одежу подареш задарма, а його, може, тут і немає, сказав другий голос. Це треба розуму не мати, щоб поночі навмання лазити по терниках, додав третій. Ми не хорти, щоб чути носом, де він? Вершники рушили коней і поїхали далі. Почекавши, поки не чути стало тупотіння коней. Микита виліз з тернику і пішов далі. Ніч була тепла, весняна. З неба безлечо ясних очей дивилася на козака веселі зорі, а назустріч йому повівав вітерець, обгортаючи його нічною вогкістю і пахощами весни. Все це нагадало козакові його десятирічне життя по степах, і він почував себе під вільним небом неначе в рідній хаті. Жвавий йшов він, розбиваючи вітер своїми дужими грудьми, і тільки неспокій за прісю не давав йому змоги бути цілком щасливим. Те, що він повинен був жити диким звіром, і на крихту не страхало його. Через годину після півночі Микита війшов у ліс. Біленькі рясці берези неначе відбивали від себе світло і допомагали козакові вишукувати стежки. Про те, що далі козак йшов лісом, то трудніше ставало йти, бо ліс перерізували крутобокі балки і рівчаки, що плуталися і перехрещувалися поміж себе, збігаючи до крутого байраку. Хоч як добре знав Микита крутий байрак. А проте він заплутався гущавині і не потрапив би до нього, коли б не почало розвиднюватись. «Стій!» – несподівано почув Микита поперед себе голосний покрик і побачив, що крізь кущ наведені на нього дві рушниці – з несподіванки козак ухопився, був за пістоля, але враз спустив руку. «Якого, дідька полохайте ви людей?» – сказав він весело, розглядівши за кущем смушеві шапки та українські чумарки. «То це ти, Микито!» – почулися здивовані голоси. Із-за куща вийшло двоє молодих стеблівських порубків, добре відомих Галаганові, бо стеблів був від корсуня не більше, як за милю, і мало не всі корсунці знали стеблівців. А стеблівці корсунців? «Чи по волі, чи по неволі?» «Добрі молодці, все по волі ходять!» Приятелі почоломкалися і почали розпитуватися. Галаган розказав про свою пригоду, що через неї мусив шукати притулку в крутому байраці. Стеблівські шпарубки розповіли, що вони тільки вартові – а що в байраці вже згуртувалася добра ватага стеблівців і навіть богославців, таких самих, як і Микита, що через поляків мусили тікати до лісу. От тебе тільки нам і бракувало, радіючи, що здибилися з Микитою говорили стеблівці. Ти над усіх козаків, козак, будеш нам за отамана. З тим усі троє козаків пішли вниз байраку до табору повстанців. Розділ 5. На другий день після того, як загинув від рук Галагана польський Хорунжий, коронний гетьман Потоцький справляв у Корсунському замку бенкет. Це був незвичайний бенкет польської шляхти, які відбувалися мало не щодня з приводу прибуття до війська всякого нового пана. Сьогодні старий гетьман справляв бенкет у цій шляхті з приводу того, що завтра з сином Потоцького Стефаном Значна частина польського війська мала виступати з Корсуня на південь шукати Хмельницького. У великій світлиці замку за кількома довгими столами сиділи опріч коронного гетьмана та сина його Стефана, ще польний гетьман Калиновський, полковники та вельможні пани Одржевальський, Синявський, Бігановський, Чарнецький, Сапіга, Друцький, комісар Шемберг і багато більшої і меншої шляхти. Всі вони були одягнені в коштовні різнокольорові саєтові кунтуші, гаптовані золотом та сріблом, і пишалися всякими окрасами золота й самоцвітів. Багато вже за столами було випито доброго вина і старого меду, багато вигукувалося вже віватів і за короля, і за славу річі Посполітої, і за польське хоробре військо, за панство і панів, та панянок. Тепер усі були вже на підпитку, і бенкет доходив до краю. Старий Потоцький хотів уже відпочити і блимав очима. Але йому здалося, що попереду, перш ніж попрощатись, він повинен ще навчити свого сина, як керувати військовими справами. І голосно звернувся до нього. «Сину мій, завтра ти поведеш хоробре польське військо на війну». «Яка війна, тату?» – зразу перебив батька Стефан Потоцький. «Багато чести хлопам, щоб з ними воювати. Слово гонору я й шаблі спіхов не витягну на цю наволоч, а розжену бунтарів канчуками. Хмельницького ж приведу до тебе на Аркані». «Так, так, люби, сину, ти говориш, як і годиться шляхти чує. А проте знай, що українське повстання – це гідра. Відрубаєш її голову, а натомість виростає дві. Будь же обережним і слухайся вельможного пана комісара. Він людина досвідчена у військових справах і буде давати тобі пораду. Я ж свого боку не шкодую дати тобі найліпше військо. Не треба, батьку, мені багато війська. Що менше буде в мене війська, та більше буде мені слабих. Віват пану Стефану! «Віват, завзятиму лицареві!» – загукали пани по всіх столах, піднімаючи свої келихи з вином. Старому гетьманові було дуже любо, що син його так говорить і що його так щиро всі вітають. Він зовсім розм'як від вина і сльозами на очах простяг свій келих до сина. «Віват, мій любий синку, я завжди говорив, що ти в мене вдався!» Батько й син поцілувалися. Веди ж завтра своє військо, синку. Перейди ліси і степи та зруйнуй Запорізьку січ і винищи до ноги харцизів, що порушують наш спокій. Привідься ж їхнього, Хмельницького, приведи сюди на заслужене катування і страту». З цим старий Потоцький допив свій келих і хотів підвестись, але ноги його вже не слухали, і він знову важко сів. Побачивши те, до Потоцького підбіг Калиновський і, всміхаючись, узяв його під руку, щоб підвести. «Пану Миколі, час до ліжка!» Потоцький дуже не любив Калиновського, і він, узявши його слова собі за образу, знервовано вирвав свою руку. «Прошу пана доглядати себе та своєї пані, а не мене!» Калиновський враз спалахнув і вхопився за шаблю. «Як смієш, пан, зачіпати мою дружину?» Обидва гетьмани, коронний та польний, сварилися по кілька разів на день. І до цього вже всі звикли. Почувши тепер їхню сварку до Калиновського, підбігли Одржевальський та Бігановський. І відтягли його на бік, умовляючи пробачити старому, який до того ж на підпитку. же та Сапіга підвели тим часом старого Потоцьку під руки і повели його до покою. Заспокойний Калиновський... І всі останні пани посідали знову до столів і взялися кінчати свій банкет. «Ей, хлопи!» – гукнув молодий Потоцький. «Тягніть з льохів усе, що там маєте!» Прислужники забігали, і по столах знову забрящали кухлі, а пани знову вітали пана Стефана, подаючи йому тим часом всяких порад. «Віват, пане Стефане! Щасливий Йеси! Тебе чекає всесвітня слава!» Найпільніше треба, щоб винищити всіх запорожців, бо поки вони існують, не буде нам спокійного життя на Україні. А хлопам українським треба дати такої кари, щоб вони вже й не згадували про волю. Не бійтеся, панове, голосно відповів Стефан Потоцький. Мене не треба вчити, як карати хлопів. Гостра паля то їм найліпша наука. І схизму всю треба знищити, – почулися голоси. Нехай сяє єдина свята католицька віра. З усього зібрання поляків знайшовся тільки один, що йому речі панів про кари і утиски на українців були недомислі. То був комісар Шемберг. Він незадоволено похитав головою і сказав, «Нерозумно дратувати українців, коли стоїмо серед України. Треба поводитись з ними по правді з ласкою». Ці слова викликали в панів цілу бурю протестів. «Як? З ласкою?» – гукали вони. «От до чого доводить ласка? Вже вчора хлоп убив шляхтича. Чи чувано це?» «Ні, хлопів тільки карами можна злякати і держати їх у слухняності». «За що ж убито Хорунжо?» – спитав зацікавлений Потоцький. «За те, що він залицявся до молодиці». Його вбив хлоп, чоловік тієї молодиці. «Яке нахабство!» – почулися вигуки здивування. «Йому зробили честь! Родовитий шляхтич звернув увагу на його брудну жінку!» «Маю надію, що хлоп уже сидить на палі!» – спитав Потоцький. «На жаль, ще ні!» – обізвався пан Друцький, полковник того полку ланів, що в ньому був хорунжим Квецинський. «Хлоп зразу ж утік!» «Проте мої улани якнайпильніше його шукають, і я маю певну надію, що небагато мене, як ми його четвертуємо або посадимо перед замковою брамою, на палю, на острах у Корсуневі», – Потоцький засміявся. «Ха-ха-ха, а цікаво бачити ту молодицю. Чи варто ж було через неї загинути?» «Нема про що говорити, пане Стефане», – знову звався Друцький. Чи розумно ж помирати за хлопку, коли ми можемо мати їх цілі десятки? Досить звеліти гайдукам привезти. Довго ще бенкетували, пани, поки дехто заснув, схилившись до столу. А дехто, шукаючи постелі, сунувся під стіл і там розпластався як рак. Ті, що були дужчі, порозходилися по своїх покоях, що були тут такі, у замку. Молодий Потоцький був міцніший за багатьох – і пересидів мало не всіх, але нарешті підвівся і він, щоб іти до своєї світлиці. Коли він минав двері, до нього наблизився молодий білявий панок Блясь. Блясь був з дрівної шляхти й пив таїв з ласки заможних панів. Він завжди придивлявся і прислухався до бажань вельможних магнатів і прислуговувався їм, ну, щоб запобігти їх ласки. До Потоцьку він наблизився, принижено вклоняючись, і промовив до нього стиха. Вельможний пан хотів побачити ту молодицю, що через неї вбито хорунжого Квицинського, чи не привести її до покоїв пана. У голові потоцьку парував хміль, і вигадка Бляся йому сподобалася. Цікаво, цікаво, справді приведи, подивлюся, що воно за диво, відповів він і пішов далі. Під той час у хаті цимболюків вже давно було погашено світло. Гусари десь добре нагостювались і поснули рано. Ганна, збентежена вчорашнім випадком, і неспокійна не тільки за Микиту, але й за Данила, бо йому вже час було вернутися з Черкас, плакала сьогодні весь день і не спала довго, але після півночі її зморив сон. Не спала ще тільки одна пріся. Думки її линули туди, куди пішов її любий чоловік. У непокої вона уявляла собі, що Микиту вже вхопили поляки і десь завдають йому муки. Через хвилину їй ввижалося, що він голодний і холодний, мов дикий звір, ховається попід кущами, прислухаючись до всякого згуку, навіть до шелесту листя. І молода жінка сама прислухалася до найменших згуків, не маючи сили заснути. І от її вухо вловило біля хати гомін з кількох голосів. А через хвилину зчинився Грюкіт до неї у вікно. У Прісі заколотилося серце, бо вона передчувала недобре. Навпаки, Ганна, що не чула голосів, а почула тільки стукотіння, скочила радісно, сподіваючись, що повернувся Данило і хотіла відчинити двері. Не відчиняйте, мамо, озвалася Пріся. Я боюся. Голоси почулися вже у сінях бо з двору усіни двері тепер не замикалися, через те, що там часто ходили гусари. Отчиняй! – голосно гукнули в сінях. І хтось почав сіпати двері. Чого вам треба серед ночі? – спитала вже злякана Ганна. Я не відчиню. Не відчиниш? Самі відчинимо! Гукали за дверима і почали бити й рвати двері. Перелякані жінки ледве вспіли обгорнутися одежою, як легеньку защіпку у дверях було зламано, і у хату увійшов панок блясь. Держачи в руці запаленого ліхтаря, а позад нього стояло четверо гайдуків «Бери оцю!» – показав він на Не Невспіла молода жінка й скрикнути, як четверо гайдуків схопили її і скрутили її назад руки «Затуліть їй зараз і рота, щоб вулицею не репетувала!» – наказував блясь «Не мучте мою дитину!» – скрикнула Гана. – «Пустіть!» Але зразу ж вона впала непритомна від важкого кулака одного з гайдуків. Прісю витягли з хати і понесли вулицею. Куди несли її вона не знала, бо бідній молодиці нап'яли на голову якогось лантуха так, щоб вона нічого не бачила. Через якийсь час вона почула, що її несуть по східцях у гору. То були сходи на замкову башту, де жив Стефан Потоцький. Приволікши Прісю до покоїв Потоцького, Блясь сказав розмотати молодиці голову, розв'язати рота і лишитися на сходах, а сам потяг молодицю в горниці. Через хвилину Пріся з жахом побачила себе у гарно вбраному і освітленому покої, в якому на канапі сидів невідомий їй пан. «Оце, ясно вельможний панне!» Сказав блясь, та молодиця, що її чоловік убив хорунжого Квицинського. Осоловілими очима Потоцький пильно передивлявся до прісі, і хоч вона була не вбрана і розкудлена в боротьбі з гайдуками, проте її великі карі очі чорні брови скрашували все те й примушували бачити тільки їх, а не одежу. Потоцький упевнився, що в нього перед очима була певна красуня. «Ти не лякайся, молодице», – почав Потоцький п'яним голосом. «Хоч тебе й слід скарати на смерть за вчинок того чоловіка, та я того не вчиню». Він моргнув блясив і той вийшов, зачинивши за собою двері. Сам же Потоцький, трохи хитаючись, наблизився до прісі і, узявши її за руку, все дивився в її широко розплющені очі. Рука молодиці тремтіла, як і весь її стан. І те тремтіння зразу збудило у поляка п'яну похоть. А ти справді непогана молодичко, сказав він сміючись. Правда, вмирати через тебе нерозумно, але пожартувати з тобою одну нічку непогано. Ходім зо мною. Він обхопив її стан і повів до дверей другого покою, що були за килимом. Тільки тепер пріся зрозуміла, на що її взято і принесено сюди. Вона зразу зрозуміла і те, що вона тут беззахисна і ніщо не може врятувати її. Отчай обхопив серце молодої жінки, і вона впала навколішки. – Пане, хороший, – почала вона благати Потоцько, – не робіть мені ганьби як козачка, й чесна жінка своєму чоловікові. Молодий поляк не звернув уваги на її благання, він ухопив прісю в обійму і поволік закилим. Ти мені вподобалося, і не буде тобі ніякої ганьби, з того, що вельможний шляхтич з тобою ласкаво пожартує. Тоді в присінному серці закликотіла козача кров, і вона зважилася ліпше вмерти, а не датися в наругу. Вона почала змагатися. Коли ж почула, що сили вже не вистачає, вона вп'ялася в шию своєму насильникові. Скрикнувши, той випустив Прісю з своїх обіймів, але вона розпалена боротьбою, не розуміла вже, що робить, і зваливши Потоцького на поміст, почала крутити йому руки і душити за горло. Можливо, що нестямі Прісся й задавила б поляка коли б на крик його не вбігли гайдуки і не вирвали знесиленого пана з рук розлютованої козачки. Ледве зводячи дух, Потоцький сказав вкинути Прісю у льох і переказати на другий день полковнику Друцькому, щоб за смерть від її чоловіка Шляхтича Квецинського Прісю було покарано найлютішою смертю. Прісю вхопили гайдуки, поволокли по сходні аж під замок у льох і, вкинувши туди, зачинили за нею важкі двері. У Льоху було темно, і нещасна жінка не зважувалася рушити з місця, щоб не впасти кудись ще глибше. Останнє, що вона почула, був брязкіт залізного засову дверей, і після того в Льоху стало тихо, як у могилі. Жах обхопив душу молодиці, і вона жалкувала, чому Потоцький не звелів вбити її відразу. «Невесело минула ця ніч і Потоцькому». Ранком же він виїхав до свого війська блідий і похмурий. Його не розважали навіть голосні музики, що грали перед його військом, і ті вівати, що лунали йому вслід, аж поки перейшов він з військом на другий бік Росі. Розділ Шостий. Діставши ранком від молодого Потоцького за Галаганову молодицю замість подяки лайку, і довідавшись від гайдуків, яку прикру ніч зробила пріся вельможному гетьманському синові, Блясь зараз же побіг до полковника Друцького переказати волю Потоцького, щоб нахабну козачку скарати на смерть. «То правда», – сказав Друцький, – «не покарати молодицю не можна, бо через неї вбито шляхтича. Коли б вона не підбурила свого чоловіка, а була б до Хорунжого ласкава потей від нього, то цього б не сталося». «Їй треба зняти голову. Приведи її до мене». Полковник Друцький був хоч і старіший за Стефана Потоцького, але ще дуже й тілом. Разом із тим він був великий ласун до жіночої вроди у своїх маєтках не минав ні одної вродливої дівчини або жінки зі своїх підданців. Почувши, що Галаганова молодиця відхилила залицяння не тільки Квицинського, а навіть самого Потоцького – він дуже зацікавився її побачити і звелів привезти Прісю до себе. Вкинута в льох Пріся довго стояла, мов скаменіла, на одному місці, поки нарешті втома її подужила, і вона сіла, а далі й упала на долівку. Чи спала вона, чи ні, вона того не почувала, бо думки не покидали її всю ніч. Скільки часу вона була вже в льоху, вона теж не розуміла. Бо в мертвій тиші і не можна було знати часу. Змучена душею і тілом, вона нарешті почула, що до льоху йдуть люди. Хоч знала, що ті люди її вороги, що вони поведуть її на страту, а все ж таки зраділа, зачувши людей. Бо лежати в домовині живому далеко гірше, ніж мертвому. В дверях забрящав засув. Двері з сердитим скрипінням очинилися, і пріся побачила вгорі сіру пляму далекого бажаного світу. «Виходь, проклята хлопко!» – гукнув Прісі блясь і вдарив молодицю ногою. «Через тебе, ледащицю, на мене розгнівався гетьманський син. Ось тривай, зітнуть тобі голову, щоб не брикалася!» Пріся покірливо пішла за поляками, гадаючи, що її ведуть на страту, прощалася в думках із життям і з любим її чоловіком. «Недовго я з тобою, Микито кохалася!» говорила вона своїм серцем, та багато щастячка знала. Дай же, Боже, тобі, мій любий, за твою ласку, щоб тебе ворожа шабля і куля не брала, щоб сталося те, про що ти все життя мріяв і про що дбав, щоб перемогли козаки ляхів, ворогів наших, і щоб діждав ти волі на Україні. Дай, Боже, щоб гарна дівчина тебе кохала. Поберися з нею і будь щасливий, а за мою душу милостиню подавай». Так благословляла свого чоловіка молода козачка, ідучи, як вона гадала, на страту. Вона була спокійна серцем, упевняючи себе, що у всякій людині призначено від Бога свою долю. І тільки рясні сльози, що нечутно лилися з прісяних очей, виявляли тугу її серця за перечасну увірваним молодим життям. В замковому дворі було чимало окремих будинків. Ті будинки було призначено на те, щоб під час наскоків татарів у них було Безпечний притулок мешканцям міста й околиць в одному з таких будинків жив тепер полковник Друцький з своєю челядю, туди до нього й привели прісю. Глянувши на молоду козачку, полковник вражений красою її великих карих очей, зараз уявив собі, що коли б цю молодицю, що була заплакана, стомлена й забруджена, обмита й причепурити, то з нею веселіше було б марнувати в нудному корсу ні дні й ночі. «Через тебе, молодице, вбито шляхтиче, і ти повинна вмерти на шибениці», – сказав поважно полковник, сподіваючись, що Пріся зараз впаде навколюшки і цілуватиме його ноги, благаючи милосердя, а він її помилує і тим приверне до себе її серце. Але Пріся стояла нерухомо, мов би й не чула або не розуміла того, що їй кажуть. «Що ж ти мовчиш? Може, не розумієш по-польському?» Здивовано спитав полковник. Коли я повинна вмерти, нарешті відповіла пріся, то нехай ведуть мене скоріше на страту. Такої відповіді полковник не сподівався. Та одмова знищувала його заходи, розсердившись, він справді хотів був наказати, щоб прісю вели у рівчак окопів і там відтяли їй голову. Але глянувши у великі блискучі очі її, що так скрашали ніжне, мов намальоване обличчя молодиці, він зважив, що було б зовсім нерозумно занапастити таку красу, не скориставшись з неї. Проте виявляти свої думки перед блясим та гайдуками не годилося, і він почав говорити зовсім не те, що мав на думці. «Ну, коли ти така запекла, що страта тебе не лякає, то виходить, що то тобі не кара». «Одведи, пане Блясю, цю молодицю в комору, що біля моєї пекарні. Нехай посидить у коморі, а тим часом надумаю, яку їй кару призначити». Тепер Прися справді впала навколішки з риданням. «Благаю вас, вельможний пане, не мучте мене, а звеліть скоріше відтяти голову». «Ні, ми те ще обміркуємо», – відповів полковник. «Ведіть її». Прісю підняли з долу, провели через кілька кімнат і замкнули в коморі. За сльозами спочатку Пріся нічого не бачила, ні на що не дивилася. Далі ж помітила, що через невелике віконце в комору йшло світло, і освітлювало лантухи з борошном і всякі інші харчі, що там переховувалися. В коморі було далеко ліпше, ніж у Льоху. Та проте Прісьу ще гірше взяв очай з того, що вона мусить там нидіти, коли думками вона вже полинула на той світ. Через якийсь час старий гайдук приніс їй обідати – але Пріся не схотіла їсти, і спершись на лантух із пшоном нерухомо сиділа в кутку. Так минув весь день. Увечері ж Друцький повернувся на підпитку з бенкету і звелів привезти Прісю до себе. Старий гайдук, що вже багато років прислужував полковникові, розумів уже, на що пан кличе молодицю, і раніше, ніж привезти Прісю, примусив її причепуритись». Коли Прісю привели до Друцького, він сидів на широкій лаві, спираючись на подушку, підкладену за спину Махнувши рукою Гайдукові, щоб вийшов Він звелів Прісі підійти до себе От що, молодице, дуже ти вродлива І жаль мене бере, коли подумаю, щоб тебе віддати катам Чи на те ж на світі жіноча краса Покохай мене так, як я тебе Замість того, щоб скарати, любкою своєю зроблю паною вберу тебе і на Волинь з собою повезу. Прися низько вклонилася. Спасибі, вельможний пане, за вашу ласку. Тільки не вільна я вас покохати, бо кохаю свого чоловіка, а двох одночасно серце не кохає. Нащо мені те знати, чи кохаєш ти свого чоловіка чи ні? Хоч ти його в серці й кохай, а до мене будь ласкавою Не можу цього, пане, бо шлюб чесний я з ним узяла І присягу дала бути вірною йому дружиною Та ти про те забудь Почав уже хвилюватись полковник З ним тобі вже не кохатись Ти або будеш моєю, або підеш до рук ката То віддавайте до ката, рішуче відповіла пріся А чоловікові я не зраджу Дроцький вже чув про пригоду з Потоцьким і поводився з упертою молодицею обережно. Проте речі прісі дуже його дивували, бо, на думку полковника, такого завзяття можна було сподіватися тільки від панії. Вгамувавши себе, він почав ласкавіше. Нерозумно говориш ти, молодице. Чому тобі не пожити ще? Ти така молода і хороша, ти ще зазнаєш зо мною втіхи. «Може, ти не ймеш віри, що я тебе покохав?» Він притяг Прісю за руку, посадив поруч себе. «От тобі слово гонору, що я покохав тебе, і дуже мені тебе жаль!» Пріся повірила, тому що серце польського пана добре і впала з плачем до його ніг. «Панночку, голубчику, ріднесенький, пустіть мене до батька!» Ці слова знову розсердили полковника. «От що вже дурниці верзеш ти, молодице! Хіба ти мала дитина, щоб тобі жити з батьком та з матір'ю? Батька і матері тобі вже ніколи не бачити, так само, як і свого чоловіка. Я буду тобі за батька й за матір, і за чоловіка». Він підвів молодицю з долу, посадив біля себе і обхопив рукою за стан. Знесилена тією надією, що на хвилину промайнула знову заступилася тяжким очаєм, пріся не пручалася і тільки колотилася від в обіймах полковника. Це подало сласту надію. Кров жвавіше забуяла по його напружених жилах. І він міцніше стиснув молоду жінку в своїх обіймах. Але вона враз хаменулась і вислизнула з його рук. Очі її знову зайнялися вогнем завзяття, а постать відбивала рішучість обороняти свою честь, як звір обороняє своє життя. «Не руште, пане, бо буде і вам те, що було потоцькому!» – крикнула пріся. «А що ж саме?» питав Друцький, скочивши з лави і намагаючись знову вхопити прісі «Кусатись буду!» – крикнула молодиця і по погляду її полковник зрозумів, що вона здійснить свою похвальбу Страшно розлютований він сів на лаву Здобич, що здавалося була вже в руках вирвалася «Ну побачимо же! Хто кого переможе!» крикнув полковник і вдарив у долоні Увійшов гайдук Всип їй півсотні різок, а як буде й завтра така вперта, то битиму канчуками. Пріся впала навколішки. Благай вас, пане, звеліть мене вбити. Смерть від тебе не втече, а поки що буде не по твоєму, а по-моєму, гукнув Друцький. Ох ти, дурна й нерозумна, говорив гайдук, ведучи Прісю до комори. Їй таке щастя, сам пан полковник звернув на неї увагу, а вона, бач, недоторку з себе вдає. І мені через тебе клопіт. Ах, бити тебе треба. А що мені з того завтіха? Він замкнув Прісю в коморі і через деякий час прийшов туди зв'язку зв'язкою лози. Пріся не змагалася, і Гайдукові не довелося її зв'язувати. Вона, мовчки зціпивши зуби, далася на катування.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 Далі в голові молодої козачки пробігла думка, щоб заподіяти собі каліцтво. Вона знала, що коли б стала бритка на виду, то до неї не чіплялися б польські пани і або випустили б її з неволі, або вже стяли б голову відразу. Через те пріся спинилася було на цій думці і навіть почала вигадувати, як би стати огидливою. Чи розрізати собі двоє губу, чи ніс коротити чи виколоти око. Тут і згадалося, що пан отець навчав, якщо через око ти до гріха йдеш, то видари око. Вона стала певна, що виколоти собі око не тільки не було б гріхом, а навпаки, було б угодним Богові ділом. Бо на очі її все і задивляються, пани. Молода жінка стала на тому, щоб виколоти собі око. Але разом з цією думкою Її оповела тяжка нудьга. Стати огидою на виду, думала вона. Це ж гірше, ніж умерти. А що, як її не замордують? Випустять? Що ж тоді без ока? Тоді ж я буду немила й Микиті. Страх бути огидно любому чоловікові спинив молоду жінку. І вона на якийсь час зріклася свого заміру. Два дні не водили присю до покою. На третій же день привели знову. Ну, молодице, сказав Друцький, сидячи, як і той раз, на подушках. Надумала? Сідай сюди, до мене. Пріся стояла, мов закаменіла. Друцький устав, наблизившись, і взяв її за плече. Годі тобі мордуватись та муки собі по-дурному завдавати. Прихились до мене. Пріся відхилилась від його рук. Веліть, пане, вести мене на страту. А, ти знов за своє, відскочив від неї полковник. Ще тебе не навчили. Він ударив у долоні, як і той раз у увійшов гайдук. Всип і знову, півсотні, та дошкульніше, бо не навчається, як панів шанувати. Знову Прісю катували, і так пішло мало не щодня. Прісю водили до покоїв Другуцького і зараз же виводили на катування, бо вона рішуче відхиляла його залицяння. Так минуло більше трьох тижнів, важких і довгих для Прісі, як три віки. Вона змарніла на виду, охляла і пожовкла, а великі темні очі її глибоко пірнули під брови. Тільки вогонь, що завжди світився в тих очах, не погасав, а світив ще яснішим промінням. Коли польський пан вперше побачив прісю в такому стані, він би не поквапився б на неї. Тепер же він уже завзявся перемогти вперту молодицю і бути її володарем. Хоч на один день. А тоді, поглумившись над нею, прогнати її геть свого двору. Нарешті Друцький надумав, що вся прісина впертість – Через надію знову зустрітися з чоловіком. І щоб знищити цю надію, він рішив обдурити її тим, що Микиту вже піймано і замордовано на смерть. А щоб більш впевнити її в тому, підмовив і Гайдука ствердити його вигадку. З такою метою Друцький одного вечора знову прикликав до себе Прісю. «Що, молодице, знову ні? І до віку ні? Ну, скажи, задля кого ти себе бережеш?»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 але врешті опанувала собою. Як Бог судив моєму чоловікові вмерти, то й мені нема на що жити. Найбільше моє бажання – скоріше з ним з'єднатися на тім світі, а вмру я вірно йому. Завдайте мені скоріше смерть. За твою впертість не зроблю того, серцем сказав Друцький і знову волів Гайдукові катувати нещасну жінку. Розділ сьомий Минув уже місяць, як Стефан Потоцький пішов частиною польського війська ловити Хмельницького, а звісток від нього досі не було. У Корсунь до Потоцького доходили тільки вісти про те, що на лівобічній Україні неспокійно, що по маєтках польських панів раз у раз виникають розрухи. Але такі розрухи за останніх 20 років були явищем звичайним і нікого не турбували, бо польське військо худко їх приборкувало. Військо коронного гетьмана щодалі збільшувалося, бо з Волині і з Поділля підходили пани з своїми надвірними хоругвами, і у Корсуні мало не щодня справляли бенкету з приводу зустрічі нових товаришів по зброї. От і сьогодні в замку був великий бенкет, бо прибув родовитий пан і великий багатир, власник міста Корця на Волині, і привів з собою більше, як півтори тисячі кінного війська а слідом за вельможою прибув великий його обоз з харчами, винами, усяким панським добром та коштовним срібним посудом. У Корсуні Корецький хотів показати всім панам, що багатішого за нього магната немає усій річі посполитій. І з цією метою, розташувавшись трохи після походу, справив всій шляхті такий бучний бенкет, що такого справді ще ніхто не бачив. У найбільшій світлиці замку стояло шість великих столів – застелених сріблом, гаптованими настільниками і обставлених срібним посудом, а навколо тих столів було повно панів. За середнім столом, разом з господарем, сиділи найпочесніші гості – коронний та польські гетьмани і усі полковники. Сіли до столів у південь, а тепер уже сонце хилилося на захід, але господар ще не пускав гостей вставати. Кухарі все приносили нові та нові страви, а гайдуки все наливали по келихах інші вина й меди. Скільки тут за півдня було випутов вина та меду, того вже ніхто б не полічив. Сам господар Корецький, як і всі гості, був уже добряче на підпитку і почав уже трохи забувати обережність та чемність. «Не розумію», – говорив він, – «нащо король примусив мене сюди йти? Адже ніякого ворога тут немає». «Я гадаю так, що відпочивши, можна буде й додому вертатись». Почувши так, Калиновський засміявся. «Чи не за панією вже пан занудгувався? Що так поспішає додому? Нехай пан не тужить, тут на Україні чимало є прихороших дівчат та молодиць!» На жарт Корецький відповів жартом. «О, я знаю, пан Польовий Гетьман дуже впадливий до хлопок, але я не поганю себе з хизматочками». Ну, то ми викличемо панові з Києва шляхтянку. Годі, пане гетьмане, жартувати, відповів Корецький. Я кажу, що рушити таке військо, як я рушив, чогось коштує. Нащо ж примушувати нас на такі втрати без пуття? Адже, напевно, пан Стефан розігнав усіх харцизів лугарів та запорожців і січ Запорозьку зруйнував. Та воно й не диво. Хіба проти такої наволочі збирати таке славне та велике військо, яке тут зібралося? На бунтарів досить було послати дві хоругви з канчуками. «А пан бився вже коли-небудь з козаками?» З посміхом спитав Калиновський. «Ні, мені не доводилося соромити з таким ворогом своє лицарство. А хіба з ним треба битись? Їх треба бити. От і все». «Це й видно», – сказав Калиновський, – «що панові не доводилося битися з козаками». «А мені так доводилося. І через те я неспокійний, що від пана Стефана досі немає жодної звістки». Останні слова Калиновського почув коронний гетьман Потоцький, і вони здалися йому образою для сина. «Даремне, пан польний гетьман», – сказав, – «він турбується про чужі справи. Мій син знає, що робить. Він, певно, не тільки зруйнував січ» але хоче викорінити всі кубла Запорозькі по островах Дніпрових та по дикому полі. Під ту добу до світлиці увійшов блясь, що був на варті біля брама. Блідий, схвильований, він несміливо наблизився до Потоцького, і коли той звернув на нього увагу, проказав. «Прошу, ясно, вельможного пана пробачити. Прибув жовнір з війська вельможного пана Стефана». «Простий жовнір!» – здивовано підвів рясні брови Потоцький – «А де ж лист до мене від пана Стефана?» «Він не має листа, ясновельможний». «Немає?» – гнівно скрикнув Потоцький. «Так то яке следа, що а не посланець! Нехай підожде!» «А що жувнір каже?» – спитав Калиновський. «Блясь вагався, що сказати, якийсь час стояв засмучений. Він таке верзе, що я боюсь їй приказувати». «Що? Що таке?» – почулося з усіх боків.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 Через хвилину Хорунжий привів і поставив перед очі гетьмана, вбраного по-українському парубка. Він був критий курявою, а здраних його чобіт виглядали змуляні в крові пальці. «Який же це жовнір?» – здивовано й з посміхом питали пани. Парубок упав навколішки і поцілував край одежі Потоцького. «Ясно, вельможний гетьмане, не звели мене катувати за лихі вісті, що почуєш?» «Я не винен, що мушу таке говорити!» «Скоріше, собаче бидло!» – гримнув Потоцький, хотів ударити парубка передом чобота, але спинився. «Я жовнір з полку пана Сапіги!» – казав, запинаючись наляканий жовнір. «Я врятувався тільки через те, що передягся в одежу вбитого козака!» «А, так ти втік з бойовища!» «На шибенецю лайдака!» – знову гримнув старий гетьман.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 осхоплювалися зі стільців і сперший дух прислухалися до кожного слова жовніра. «Де ж військо? Де мій син?» – приголомшений звістками грізно питав Потоцький. «Військо все загинуло, а вельможний син твій впав поранений і або вмер, або дістався в полон». «А щоб тобі язик відсох за твої вісті?» – скрикнув Потоцький і, вдаривши себе рукою по чолі, важко сів у крісло. Пани збрідли на виду. Хміль одлетів від усіх, і по столах пішло таємне жахливе шепотіння. Ніхто не знав, з чого почати. Нарешті Корецький першим перебив мовчанку, звернувшись до потоцького. Нащо пан гетьман слухає цього хлопа? Коли він очевидячки або божевільний, або скоробреха. Побачивши козаків, він утік як останній страхополог. І щоб виправдати себе, наплів тут такого, що й купи не держаться. Що всі схизматики нам зрадили, це цілком можливе, обізвався Калиновський. Вони всі пеклом на нас дихають. А хоч би і так перебив Корецький. Так у пана ж Стефана виказали десять тисяч війська польського. А де ж воно? У нього десять гармат. А де ж вони? Гармати відразу в нас козаки відібрали. А військо все посічене й побрано в полон озвався жовнір. «Цить, проклятий!» вукнув Потоцький і вдарив таки жовніра чоботом. «Невже мій син у бранцях? О, пречиста діва! Невже те може бути?» «Та ні, пане Миколо!» знову доводив Корецький Потоцькому. «Сам обміркуй. У пана Стефана, опріч драгунів, дві тисячі вершників та стільки ж кони. А в усіх шляхти в коні добрі?» І от з тих тисяч ніхто не врятувався верхі на коні, а цей жовнір утік пішки. <гум> ну чи можливо жінняти йому віри? Чий жовнір ще чи він? Може він козак, і його підіслав Хмельницький, щоб збентежити наше військо. Його треба допитати, розв'язати йому язика, гукнув Потоцький, неначе зрадівши, що є над ким показати свою владу. Жовнір підняв руки вгору. «Бог свідок, що правду кажу!» Йому не дали скінчити і, вивірши з світлиці, повели на катування. Промова Корецького всіх підбадьорила. Всім хотіло, щоб те, що говорив жовнір, було неправдою. І пани тепер упевняли один одного і самих себе, що підісланий хлоп все наплів, щоб збаламутити поляків. Чи можливо ж, щоб якісь розбещені хлопи вигубили 10 тисяч польського війська, польського війська, що всьому світові відоме як найсміливіше. Навколо столів знову почувся сміх та брязкіт кухлів. Тепер пани вже сміялися свого переляку. І всяк намагався вдати себе байдужого і веселого, упевняючи інших, що він і на крихту не повірив хлопові. Несподівано веселий настрій увірвав Калиновський. «Чи брехав це і втікач?» – сказав він Потоцькому. «Чи правду?» – сказав. «А нам час рушити на південь». «Слідом за переднім військом! Не квочки ж ми, щоб висижувати тут яйця!» Ці слова польного гетьмана не до смаку були панам, і з усіх боків почулися незадоволені вигуки. «Куди йти? По що нам йти? Ніякого ворога немає! А ми будемо волочитися по степах та мордувати людей і коней!» Калиновський почав доводити, що неможливо стояти в Корсуні, погубивши зв'язок з переднім військом, а що треба йти вперед, поки той зв'язок поновиться. Ці суперечки не подобалися коронному гетьманові, і він гостро перебив Калиновського. Не місце, пане польний гетьмане, тут на бенкеті радитися про військові справи. Через годину я призначаю нараду в своїх покоях і прошу всіх полковників туди. На тому й скінчився бенкет пана Корецького. Через день у Корсуні лишилася тільки невелика залога. Все ж польське військо під проводом гетьманів, як обстоював Калиновський, пішло за Рось на південь. Тільки недалеко йому довелося ходити, бо під Смілою на перевозі через Тясмен польський під'їзд побачив все козацьке військо і переляканий прибіг з тією звісткою. Тепер уже не було сумніву, що переднє польське військо під проводом Стефана Потоцького загинуло. Як грім вразила всіх звістка, що Хмельницький так близько і з такою великою силою, яка спромоглася вигубити чимале військо гетьманового сина». Потоцький почав тужити по синові, і у заполі хотів бути йти далі, щоб напасти на Хмельницького і помститися за сина, але між панами збилася ціла буча. Всі були налякані звісткою, і ніхто не хотів йти вперед. Навіть той самий Корецький, що напередодні похвалявся розігнати козаків канчуками, тепер вигукував зовсім інші промови. «Куди ж нам іти?» Звертався він до Потоцького. І ти, щоб ускочити Хмельницькому до рук, як необачно вскочив пан Стефан, нам треба самим вибирати місце, здатне до бою, і на ньому стати. Нехай Хмельницький йде до нас, тоді ми йому покажемо, яка в нас хлопами розправа. Та й ставати нам не тут, озвався полковник Бігановський. Нам треба одійти ближче до міст. Сором, панове, не вдержавшись, почав гукати Калиновський. Від кого ви хочете тікати? Від бунтівників хлопів? То буде їм найкраще свято. Вони хоробрі, коли від них тікають, коли ж на них ударити сміливо, гарно озброєним і вимуштрованим військом, як наше, вони не встоять. Згадайте ж, панове, вашу славу і сміливо вдаримо на ворога. З ким пан Гетьман? Хочу вдарити на козаків, перебив Корецький. Адже ж у нас половина війська схизматиків-українців. Вони перекинуться до ворогів наших, як було і під жовтими водами. Неможливо тут битися! Неможливо!» Почали пани гукати цілим натовпом. «Назад!» Потоцький, приголомшений гором і своєю старістю, вагався на чому стати. Коли ж почув вигуки цілого натовпу панів, щоб відходити ближче до Польщі, то неначе зрадів, що є спромога, заховатись за бажання більшості шляхти і звелів повертати військо назад. Розділ 8. Почувши від полковника Друцького про смерть свого чоловіка, пріся трохи не збожеволіла з та жалю, і вже не вагалася більше над питанням, чи робити собі каліцтво чи ні. Бо коли раніше вона не хотіла бути огидливою, щоб не втратити кохання свого Микити, то тепер, після його смерті, і Її врода стала їй немила і не потрібна. Лишившись у коморі на самоті, пріся почала шукати, чим би виколоти собі око. Довго нічого такого вона не знаходила. Все, що переховувалося в коморі, було м'яке і не годилося для того. Тільки на другий день випадково вона побачила встромлену в один з лантухів циганську голку. Певно, хтось латав лантух і лишив голку на тому місці, де шив. Боляче закололо прісів серці, коли вона побачила голку, бо та голка мала бути смертю її вроди. Молода жінка сіла, держучи голку в руці, не розуміючи сама, нащо їй треба сісти, коли однаково можна вколоти око і стоячи. Вона замислилась і полинула загадками в минуле. Їй пригадалося, як малим ще дівчатком вона заглядала у шалик з водою, а з шалика на неї дивилася веселі, блискучі карі-оченята. Як уже дівчиною, набираючи щодня воду з росі, вона бачила в річці ті самі блискучі веселі, але вже більші виразніші очі. І от тепер прийшов час, щоб те, в чому відбивалася вся її душа, знищити, вбити, а лишити натомість огидну, чорну, скривавлену пляму. Пріся затрусилася всім тілом. «Ні, не вб'ю живу душу!» – рішила вона, і несподівано для самої себе, худко поспішаючи, почала різати голкою собі чоло і щоки. Кров залила лапрісі все обличчя і потекла на одежу, а з одежі – на підлогу. Біль доходив їй до серця, але вона не стогна.